i parlant parlant, doncs com ell continuava fent pesebres i tal, doncs un dia vam pensat de fer una cosa d'aquest tipus Perfecte i entra dintre del concurs del 40è o sigui l'aniversari del concurs de pesebres de Palafrugell Sí, sí, el tenim apuntat amb la Mònica Rezio i el que també voldríem dir nosaltres eh, que la barona que serà el bon de l'Associació de Comerciants de Palafrugell, ho exigent eh, gràcies a ell gràcies a,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 Això és com si agafes un bloc de màrmol i comences a esculpir una figura. O pot sortir un Miguel Ángel, més gran o més petit. A poc a poc anàveu improvisant una mica sobre la marxa, no? A base hores, a base d'hores. I en funció del que trobàvem, perquè, per exemple, la noria ja està feta amb, amb la fusta d'una caixa de, de frissons. Uh -huh. no? Llavors, en funció de lo que tens, va sortint. No? I el pessebre és por expant i, i branques de fusta de, del bosc del, del costat d'allà de a Calella o sigui que tot, tot és de, de material que si no és veu llançat perfecte no sé si voleu afegir alguna cosa més algun detall que vulgueu comentar alguna anècdota durant mentre feia el pessebre bueno sí que es discutia cada dos minuts sí, sí és... però ho va arreglar un cot de... de ratafia però mm. <laughs> bueno, jo no volia dir jo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 fins aquí, l'entrevista, si, si voleu afegir alguna cosa més... No, no simplement que, que probablement per l'any que ve fem un de, de gran i maco, no? Si sí, primari. sí. Veient que això sembla que ha agradat. Oh, no s'agradaria exposar-lo. Pues, sí. Ah, doncs... Pues... Pues des d'aquí fem una crida tot per la Borsell amb, amb un comerciant que tingui una parada bastant gran perquè al principi el pessebre tindrà de ser dos i mig, de, ser, de dos metres i mig, i també serà giratori. O sigui, l'estrella que volem posar al Passeure de l'any que ve ja la tenim feta. O sigui, com nosaltres eh, recollim els trastos que ha fet el Passeure del de, de, de 2019, ja pensem en el, el 2020. O sigui, anem una mica adelantats. Això no vol dir que el mes de juliol o el mes d'agost anem a la platja banyà. Estem oberts a tots que, que esteixin un local, és clar, perquè nosaltres no... No som una associació ni, ni de lucre ni sense lucre. Doncs Fata. feu això, una crida per l'any que ve, aviam si algú cedeix un espai per poder fer un passebre més gran, no? Sí. O sigui, l'Ajuntament es va tocar una mica el corazón. <ríe> va, I sí, de cares ja. a aquest, aquest Nadal, doncs, que tot, ningú es perdi el passebre que hi ha al cel obert. Moltes Bé. gràcies per, per estar aquí amb nosaltres. A vosaltres. Gràcies, gairebé. Mm -hmm.